Два чинці з Лаврова. Не велено до нього нікого пускати. Мені треба, і старшому треба. Хіба ти не знаєш, Савко, що звичаї важніші за закон? Про якийся звичай ваша милість мовить? Хитро примружився Кат. Про ваш? Якби ви так не спішили, я б до цього дійшов. Тільки щось не утямлю. Чим може бути цікавий той чинчик? Він точно не опир. Наше діло маленьке, – відрізав я, – як на своє ремесло ти надто балакучий. Отак я присадив його, і Савка, вбравшись у міщанську одіж, поїв мене до міської темниці. Завтра тут буде більше людей значно більше зауважу кат. ж, будеш хизуватися перед добромельськими молодицями. Коло дверей стовбичило двоє вартових, а збоку на сонечку – Грілося двоє ченців, ні старих, ні молодих. Перебирали вервиці, зиркали з підлоби на перехожих. Можеш і ти, сказав ясавці, завтра прийшлю тобі вина. Я знав, що той любить напиватися після екзекуції у себе вдома. А тоді підійшов до ченців і почав розпитувати, як там у Лаврові, чи живий ще брат Самуїл, чи помогло йому те зілля, що я надіслав зимою почувши про його хворобу. А тоді, коли вони розговорилися, перевів мову на Мирона, що тепер не видавалося вже їм дивним. Дуже швидко я відчув, що у тих людях немає злоби, бо вони такі самі слуги, як і я. А слуга із слугою порозуміється швидше, ніж пан з паном. А більше нічого того дня я не хотів знати. Я повернувся додому, бо чогось мені стало тоскно на душі. І ти такого світлого, Весняного дня до темниці і дивитися на чоловіка, приреченого на смерть, як на якогось дикого звіра. Ні, для мене це було занадто. Тим більше, коли є інший спосіб. Я прийшов вночі, взявши з собою наїдків пару пляшок доброго токаю. Пройти непомітним для мене суща дрібниця. Мирон многогрішний був прив'язаний за руки й ноги грубими ланцями. І справляв таке прикре враження своїм становицьком, що я спитав його просто, хочеш звідси вийти? Але той не був оперем, а звичайним собі чоловіком, окрай замученим і зломленим. Тому очі його дико зблиснули, і він тричі перехрестився, а тоді сплюнув у мій бік. На це я відповів спокійно, ставлячи кошик на мерзенну долівку. Хрест мені не шкодить. Я слуга не Антихриста, а купця з Добромеля. То він послав тебе. Може, і він. То кажеш, не хочеш вийти? Ні, не хочу. Мені і так у весь світ в'язниця, бо у нім править Антихрист. А от мені сей світ видається не таким поганим, зауважив я. Весна на дворі. Скоро стане зовсім тепло. Давай зніму з тебе ланци і повечеряємо разом. Христос теж не відмовлявся від їжі і вина. Добре, раптом згодився Мирон. Чому би перед смертю не випити і не закусити? Дивний се був чоловік. Щойно дивився на мене скаженими очима і бряжчав ланцюгами, а раптом злагіднів, як ягня. Небезпечні такі люди. Я зняв з нього ланцюги відомим мені способом, і Мирон почав розтирати затерпі руки й ноги. Очевидно, бідаці трохи помутніло в голові, і він вирішив, що це сон. Вона навіть почав усміхатися. Ми почали їсти і пити в цьому ганебному для людської істоти місті, хоча мені траплялось бачити далеко гірші темниці, як ота яма, де сидів в і господар Влад Цепеш. Окаянний мучитель. Роман Мстиславович теж був катюга, яких світ не бачив закопив галицьких лицарів живцем в землю, садовив на палю і витратив усю жорстокість свого роду, бо ні Данило, ні Василько, сини його, ні онук Лев не вдалися в нього. І у такі криваві руки до того ж підступні трапив мій пан, купець із Добромеля. Лиш одне добре, що синим стяться, а не слуги, бо я б не зніс такої покути. Я дивився на Мирона, якому тяжко було кусати хліб, бо якась наволоч добряче познущалася над безружним ченцем, і думав, що ж то має відчувати звичайний чоловік, знаючи годину своєї смерті. І, мабуть, у мене змінився вираз обличчя, бо нещасний перестав їсти і сказав, «Когось ти мені нагадуєш, та не згадаю кого. Я всім когось нагадую» бо вмію читати бажання людини, чиї думки горнуться до іншої людини. Я нагадую чоловіка, старого вже, котрий розповів тобі про князя цього і з того все почалося, себто твої нещастя. «Як ти це робиш?» спитав Мирон, як питав колись князі Леву якоюсь дитячою цікавістю у змучених життям очах. «Я ж слуга з Добромеля, котрий навчився угадувати чужі бажання, і притлумлювати власні. А ти можеш його сюди привести? Він таки думав, що все йому сниться. Ти не мій пан, якби мені повелівся купець із добромиля.